Първата песен Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 26 май 1937 година. Отче наш Пишете върху една свободна тема. Всеки да избере най-любимата тема, върху която да пише. Ако вас ви попитат за биографията ви, и как сте дошли? Как ще пишете биографията? Пътят, който сте изминали, няма да можете да го опишете. Онзи момент, когато се е пробудило вашето съзнание, то е много далеч. Вие сте като някои странници, пътници, които са се изгубили в света. Знайте, че сте дошли от някъде, но как сте дошли на това място, не знаете. Мислите, че пак ще се върнете някъде, но къде ще се върнете и него, не знаете. У вас често се задава идеята какво нещо е злото. Аз няма да ви изяснявам. Най-хубавите работи може да ни създадат най-големите злини. Представете си един цигулар вземам. Един цигулар може да създаде най-големите злини. а си нося цигулката като предмет на учение. Аз имам само един пример. Един цигулар като свири, тази струна се скъса. Скъса се струната отгоре като свиреше. Всяка струна може да се скъса и да се усъкати. Не, че тя цигулката има някакво предразположение, но никога не трябва да натягате цигулката повече отколкото трябва. Най-малко трябва да оставите 30 трептения по-слабо, отколкото може да издържи, понеже атмосферата се мини и често такава струна скъсва се. В атмосферата става Отпущане и свиване. Ако стягаш, трябва да оставиш 30 единици за свиване, тъй защото като се свие струната, да може тя да издържи. Сега приложението. Сега вие сте инструмент създаден от милиони и милиони нишки и то разнокачествени. От най-финната до най-грубата материя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 Звукът се предава и обонянието се предава и пипането се предава. На първо място на някой от вас ви се вижда нещата много прости. Вие мислите е някаква философия. В какво седи философията? Философията седи в той. Това е философстване. Всичкото философстване в света седи в Туи. Само един философ има. Онзи, който създал света, той е философ. Другите, които философстват и всички вие, които и да сте, не сте философи. В философията всяко нещо си има причина. Ще кажете, ама той е философия щом като кажете, че всяко нещо има причина, щом като имам следствието, зная причината, която може да създаде това нещо. За пример, някой може да говори за музиката, но той трябва да разбира от музика. Или някой иска да рисува, но най-първо той трябва да създаде скица. Когато иска да нарисува един човек, най-първо ще го нарисува геометрически. Тук под носа има малко пространство. Трябва да имате един закон. Те са успоредни линии. Нещата не са произволни. От после да влезе, унази свободата да си дадете. Най-първо е свободно рисуването. Какво означава? То означава едно състояние. Когато се рисува един човек, трябва да му се дадат унези основни черти върху характера, които всякога трябва да ги намерим. Има някое състояние в устата на недоволство. От той недоволство една част на устата е изкривена. Ако погледнеш, устата се е изкривила или някой път изкривил се и носът. Като го рисува, изкривил се носът. На едната или на другата страна. Но той проистича от някакво недоволство, което постоянно има. Изкривил се носът, изкривила се устата. Някои хора очите им мишат. Не искат да възприемат повече светлина, понеже ги е страх, ако възприемат повече светлина, да не се изкривят. Страх ги е сами от себе си. Някои не искат много светлина. Някои не искат много мисъл, понеже ако мисли ще се забърк? Има някои не иска много чувства. Разни предположения има. Така хората се усъкътяват. Представете си, че вие седите на един камък отгоре. Но представете си, този камък е вътре в теб. Този камък, ако го изместиш от неговото място и го туриш в някое положение неустойчиво, може да ви смаже. Така е въпросът. Защото на този камък някой седяха отгоре. Но не му дадоха такова почитание и уважение, защото не взеха в предвид, че може да падне отгоре и да ги смаже. Как ще го обясните това? Вие поставяте една ваша мисъл там, дето не трябва. Вие поставяте едно ваше чувство там, дето не трябва. И вследствие на това се създава едно голямо зло. За пример, някой път искате да бъдете господари на любовта. Аз ви казвам, тоя е ваша работа. Че какво като ме обичаш? Ако ти обичаш някого, ти развиваш себе си. Той е привилегия за те, че ти не ме обичаш, аз съм предметно учение за те, ти се учиш, трябва да ми платиш нещо. Вън от това, той като се учи от мен, рисува ме. След той казва, Ти ще ми платиш, че си ме рисувал. Че кой на кого трябва да плаща? Когато рисуват ли плаща или който рисува плаща? А винаги, когато рисуват някого, той трябва да плати. По някой път някой невежа е, че ти го учиш. Ти се заблуждаваш, че този човек не е невежа. Той седи и се представя като невежа. Ти го учиш и най-после казваш, плати за той, което си научил. Но он си, че го учиш, като го научиш, ти трябва да му платиш. Ами ако научиш някого да свири и пък не му дадеш инструмент, учиш го на цигулка, ти ще му създадеш нещастие, понеже няма цигулка. Учиш го да свири и пък няма на какво да свири. Този човек хич не го учи. Като го учиш да свири, дай му един инструмент да те помни човек. Вие сте от тези учители, които ще научите някой човек, пък не му давате с какво да свири. По-добре е да му разправяте за пеенето. Сега аз ви разправям за пеенето. Аз съм слушал най-добрия певец в света, който никой не е слушал. Аз съм бил в Америка, в Англия, навсякъде съм слушал свирци, певци, даровити. Гениален човек. Слушал съм го. Той пее най-простите работи. Непринудено. Но разбира много добре. Той разбира много добре музиката. Казва. Я пей. Никога, когато той пееше, аз не пеех с него заедно. Защо? Защото исках да схвана, да наблюдавам как той пее. Неговото разрешение в дадения случай, какво мисли като пее? Някой ще каже, имаш ли ти нужда да се учиш? Чудни са хората. Че голяма привилегия на хората е да се учат. Така да казвам. В този човек на пеенето нямаше никаква превзетост. Той имаше един глас, такъв хубав, такова хубаво гърло имаше, че като слушам, казвам, колко умен е. Аз разсъждавам. Колко милиони години е взело на природата да създаде тази малка ципица, да излезе този човек да пее и да има създаден най-хубав инструмент? Тогава онзи, който не разбира закона, ще каже, в него ще се зароди едно желание. Защо и аз да нямам? Вие имате всички, но сте усъкатили вашия ларинкс от голяма небрежност? Може да ви кажа кои са причините. Вие сте пили вряла вода, после студена вода, студена бира, люти работи, чушки, чесън, така да какво ли не? Итаратори баница, сирене, какво ли не е минало през гърлото, да се чудя, че останал този ларинкс, че останало нещо досега? сега? После и музиката някой път трябва да учите. Човек в музиката трябва да страда, за да може да се учи. Знаете ли вие какво значи страдание? Леките работи в света всеки може да ги научи, но в мъчните работи има големи противоречия. В музиката трябва да ги преодолеете. Не всички могат да станат музиканти, защото всички имат дарби, но всякога природата е торила едно препятствие. Създаде му дарби, които не може да останат недоразвити. Сега аз не говоря за вашето верою. Аз не говоря за вярата и вероюто. Те имат едно различие. Може да вярваш в нещо. Знаете ли какво означава вяра? Вяра е той, което постоянно дава. Онзи божествен момент, който като помислиш нещо и ти го дадат, то е вяра. А пък вярването е, че като поискаш, ще ти го дадат, но ще почакаш. Във вярата искаш... И на момента го приемаш. А във вярването ти ще чакаш. Тогава казват, времето не е дошло. Във вярата нещата са поставени на своето място. Който дойде, няма какво да иска. Само ще си кажете и веднага ще дойде. Ако искате инструмент, ще дойде. Ако искате богатство, ще дойде. Ако искате сила, ще дойде. Всичко ще дойде. Няма нещо невъзможно. Казва Христос. Ако имате вяра като синапово зърно и кажете на тази планина да се премести, и тя ще се премести. Онези, които не разбират закона, казват. Ако ние имаме тази сила, тогава светът ще го разруши. Човек, който има вяра, няма да руши. Той няма да премести Витуша върху София отгоре. Веднага ще имаме едно болезнено чувство. Той, за да премести Витуша върху София, трябва да е крайно докачлив. Такова болезнено честолюбие, гордост или болезнено користолюбие да си отмъсти. Тогава религиозните хора обичат да отмъщават, обичат да кълнат. Да казвам сега. Вие се учите и искате да се запознаете с Христа. Как ще се запознаете? Какъв характер имаше Христос? Сега аз не искам да ви изкарам, че сте невежи, но формата с която сте я считам невежа. Ако Господ ми е дал очи, а аз си затвори очите и започна да пъпля, тук се блъсна, там се блъсна, коя е причината за това. Аз го правя нарочно. Ако си отворя очите, мога да мина свободно. Сега вие искате да изучавате Христа с затворени очи. Какъв човек е бил Христос? Той бил Син Божий. Знаете ли какво нещо е Син Божие? Тази идея е неопределена. И думата Бог, и тя е неопределена. Бог е същество, което всичко прави и разумно го прави. Няма за Него нещо невъзможно. Време и пространство и вечност. Всичко това е построено от Бога. Божественото регулира нещата. Ти като идеш при Бога, при най-големите нещастия, оплачеш му се за смъртта, която те е постигнала. Той веднага каже само една дума и като каже «Животът всичко дойде и мирът ти даде и радост ти даде и всичко». Каже една дума и радостта ти иде, мирът ти иде, богатството иде. Всичко се заличава. Той е Господ. Като каже една дума и изчезнеш от света, като каже една дума ти се явиш света. Сега вие казвате, да вярваме ли в това? Оставете се от вашата вяра. Може е да вярвате, може да не вярвате. Може да вярвате, то е ваша свобода. Вярването е закон на свобода. Да правим това, което искаме. Опити правете. Във вярването всичко, което правиш, не е вярно. За пример, вие казвате, че обичате някого. Но как мерите любовта? казваш. То си обичам повече, онзи по-малко. Вие как определяте, че обичате някого, бих желал да зная. Веднъж видях едно дете. Питам го. Колко обичаш майка си? То казва. толкова И показва с ръцете си. Ами сестра си цялата си ръка. Ами баща си Отваря си ръцете, ами майка си, отваря си широко ръцете. Обичта може да се дължи на ума, може да се дължи на сърцето, може да се дължи на душата, може да се дължи на духа. Това са разни степени на любовта. Някой казва, че не обича. Казвам, с какво ме обичаш? И котката обича една мишка, но каква е тази любов? Тя е любов на сърцето. Сърцето всичко онова, което обича, все го изяжда. Този, който със сърцето обича, ще те хване, ще те скруска. Какво става? После ти може да се оплашиш от това изядане. Той като ти изяде, после пак наново може да те пресъздаде. Онзи, си, който изял ябълката, ако ти му се скараш, казва Изминете! И пак постави ябълката на твоето дърво. Той поставя по-хубаво, отколкото първата, която е изял. Сега да дойдем до същественото. Не щитайте за едно противоречие във вашия живот да казвате толкова с години ние се учим. Ами именно трябва да се учите. Вие не трябва да ходите и да казвате Аз вярвам. Във вярата нещата са дадени. Но в ума какво може да възприемете от даденото? Ти може да имаш хубава цигулка, Ти може да имаш хубав инструмент. Ти може да имаш добър баща. Майка ти може да е добра. братята ти може да са добри. Но добрината на баща ти няма да те научи да свириш. Че брат ти е добър, че сестра ти била добра, че те са даровити, че те са свирили. Той, което те са направили, той е за тях. Ако при тия условия само ти учиш, ти ще придобиеш нещо. Аз по някой път произнасям някоя дума. За пример, произнасям думата «дете». Какво означава думата «дете»? Произнася ли сте «дете»? «Де» значи къде? Българинът казва «Де-те» и станало дете. Какво е детето? Той, което е «де» – да тръгне. Той, което го подкрепят е дете. Бащата и майката кажат на детето «Ти тръгни сега». Вие си представяте една фигура изопачена. Ще си представите той, което не е. Като кажете дете, веднага ще изпъкне детето. Да изпъкнат и тези, които са образували този плод. Да изпъкнат земята, да изпъкнат изворите. Като кажете дете, какво трябва да разбирате? Детето това е един неозрял плод. И радва ви от децата неозрелия плод. Утре този плод падне, не узре, някой червя го изяде, вие плачете за плуда, казвате, умря нашето дете. Защо умря детето? Защото го подкарахте. Защо го оставихте да умре? Значи го накарахте в един път да тръгне. Хлътна това дете. Кой е отговорен за умирането на децата? Бащата и майката. Кой е виновен, че учениците не учат? Учителите. Какво седи вината на учениците? Че не се учат. Виновати са дърветата. За децата, които не учат, виновати са дърветата. Винаги по-нишето съблазнява човека, по-вишето го назидава. Нишето съблазнява човека, а вишето го назидава. Той, което те съблазнява, е по-нише. На нишето ти си господар. Следователно, нишето, което представлява една идея, ти ще вземеш в съображение, ще видиш право ли е или не. Хубаво ще го изслушаш, няма да тръгнеш по ума на той нишето. А пък вишето, щом като говори нещо, ти ще го приемеш. Никакво разсъждение няма да има. Ти веднага ще опиташ нещата у нишето. Ще опиташ и ще провериш веднъж, два пъти, три пъти. Все ще проверяваш. В вас дойде някое чувство, Някаква идея дойде в ума ви. Тук идват какви ли не хора. Хрумнало му някоя идея? Дошла някоя религиозна идея? Мисли, че е от Бога? Ни най-малко не е от Бога. Ако така разговаряме, всички неща са от Бога. Добре. Но тази идея не е излясла от Бога. Аз тук в моята стая имам изкуствени гъби направени. Така хубаво са ги направили. и хубаво са направени от сладкиши. Две гъби имам. Трябваше да ги донеса. Тази гъба не трябва да я печеш. Тя сама се топи в устата. На вас ви трябва нещо съществено. Вие постоянно се колебаете в онова, което знаете. Онова, което аз зная, аз правя с него опит. В музиката, аз като съм изучавал происхода на музиката, съм правил опити. Свирил съм при бурно време и бурята е представала. Свирил съм при тихо време и бурята е идвала. Свирил съм при дъждовно време и сухо е ставало. Свирил съм при сухо време и влажно е ставало. Свирил съм на рибите на какво ли не съм свирил. Свирил съм на цветята, опити съм правил. Сега тази музика остава за мене. Философията на музиката Има неща, не може да ви ги казвам. Два пъти не ги правя. Има неща, ако ги направиш два пъти, много са скъпи. Сега то е една интрига. Какво ли съм свирил? И на хората съм свирил, и съм опитвал хората какви са. Свирил съм песента на блудния син. Една песен съм свирил. Тя седи в той, как на младия син му иде на ум да напусне баща си. Представя си, че в света ще иде, голямо величие ще стане. Тръгва музикално, върви в света и намира другари, Започват да ядат и да пият. Млади и стари, както тук миналата вечер, абитуриентите се веселиха. Гледам там двъртят се, след той викат «Свободни са!» Няма да се смущават. Вие казвате. учителят, как ли е преминал?» Те не викаха повече от неягарския водопад. Те не викаха повече отколкото някоя буря, която е минала. Седяха абитуриенти и абитуриентки – Веселяха се, въртяха се на един квадрат от цимент, изучаваха Питагоровата теорема. Сутринта рано път една православна служба предаваха. И като започна да кряска един свещеник с усилване на гласа. Като играеха младите, една стара жена казва. Господ живот и здраве да им дава на тия младите, че нас старите ни оживиха. Тук нас ни услужиха, понеже на църква не можем да идем. Това е хубавата страна. По някой път хората мислят едно, едно съчетание става на нещата. Някой път ние съпоставяме нещата, тъй както не са. Иде ни на нас една неприятност. Защо ни не иде? Ние сме съпоставили нещата тъй, както не трябва. С тия разбирания, които те имат, и вие на тяхното място, ако сте, така ще правите. Не, че те правят погрешка, но понеже те служат на себе си, искат да бъдат свободни. Казват, който не иска да ни слуша, да бъде надалеч. Аз ги наблюдавах до два и половина. После станаха тържествено и си заминаха. Ха, казват, на добър път. Слушам, казват, не е религиозен той. Аз разгадавах съдбата на всички, каква ще бъде. И като пееха и като викаха, веднага в картини виждах, кой как ще завърши живота си? Какво ще стане? Всичкото е една картина. Какво ще стане от тях? Те пяха толкова с хубаво, че сутринта докараха дъжд. Че му платиха, хубаво пяха, понеже дъжд унесоха. Те бяха песни, които носят дъжд. В музикално отношение... Като играха игри, има едно викане музикално. И женско, и мъжко е! -е! извикаха. За мене всичко това беше развлечение. Иде един брати казва: Не зная как изтърпя. Казвам: Има голямо развлечение, един отличен концерт, де ще го намеря. Много благоприлично се държаха. На светлина нищо в тъмно не извършиха. Всичко каквото правиха на светлина. На квадрата там показваха всичкото изкуство. После на масите седнаха, ядоха. Много добре допираха чашките и извикваха ха -хе! Сега да се върнем. Това са посторонни работи. Това са сенки на живота, които проистичат от известни енергии. Известна енергия се е набрала, както в някое планинско място. Като дойде по роя, не е залесено мястото. Явява се повече вода, наводнение става. В младини някой път иде тази енергия и тя ще изтече, докато остане онова същественото в живота. Същественото е вече, което остава. Започват нещата да се градят сами по себе си. Така свам. Кое е онова за пример, което вие трябва да градите във вашия живот? Тук, когато се създаде изкрива, идваха мнозина и на всички позволявах. Дойде един и пита, казва. Да ви посее дърветата. Казва. Тук плодните дървета трябва да ги посеем. Казвам. Както намираш за добре, тъй направи. Той ги пося. Дойде друг млад момък. Той искаше да ги посее на друго място. Казвам. Посей той постави прасковите, които имаме. Половината изникнаха, а половината от тях измръзнаха. Някои са били посадени на сливи, някои на дюли и половината само израснаха. След той той сади лозето долу. Между това, което хората правят, аз гледам да видя. Салонът, други го правеха, но не им дадох план. Тъй както намериха за добре, тъй го направиха. Единственото нещо, на което дадох план, беше за прозорците. Те бяха направили салона и турили и малки прозорци. Казвам, не, големи прозорци ще турите. Те казват, няма да издържат. Казвам, ще усилите и ще издържи. В живота нещата няма да стана тъй, както ние мислим. Всеки човек ще дойде, ще направи нещо във вас и вие трябва да се съобразите. Бог е направил света и оставил хората да внесат нещо ново. И в музиката ние сме внесли нещо. В божествената музика хората са внесли много човешко вътре. В какво седи божественото и човешкото? Човешкото е силно, но не е проницателно. Надалеч не отива. Някой глас е силен, но на един километр не прониква. Има гласове, които не са силни, но проникват от единия край на другия. Ако ти пееш в Нью-Йорк, Сан-Франциско, в Лондон, в някой друг град, гласът ти ще се чуе. Значи една мисъл може да бъде силна, но тя е външно силна. Нещата външно са силни, но и вътре трябва да проникват. Ако вашата мисъл не прониква, вие винаги ще се усещате ограничен. Всичко, което остава, води до устаряването на човек. Вие всички сте задръстени. Всичките бръчки на лицето, дисхармоничните, те се дължат на течение на едно подпушване на човека. Ако аз имам любовта, да кажем някой човек не върши той, което на мен ми е приятно. Един човек обича една песен, друг човек обича друга песен. Каква разлика има в песните? Каква разлика има между една светска и една религиозна песен? Няма никаква разлика. Думите са същите. Само че светският човек на своята песен дава едно тълкование. Религиозният човек дава друго тълкование. В единия има повече вътрешно съдържание, в другия има повече външна форма. Вземете светския човек. Той ще се облече много хубаво. Яката връзката хубави са. Хубаво в чесън, зъбите изчистени, ноктите изчистени, всичко изчистено. Няма нечисто. Религиозният Понеже е занят за своя вътрешен живот, ще го видиш по-скромен, отзапан. Той казва, вътре човек да бъде чист. Ако човек външ му не е чист, външната чистота се дължи на вътрешната. Тогава как при светските хора ще обясните противоречията? Светските хора отвън са чисти. Отвътре са нечисти. А духовните хора отвън са нечисти, а отвътре чисти. А ще ви обясня как. Духовните хора, като мислят отвън да бъдат чисти, светските хора схващат тяхната идея и я прилагат отвън. Казват, той можем да го направим отвън. Светските хора са чисти отвън, както духовните хора отвътре са чисти. Защото духовните хора отвън са нечисти, понеже светските хора са отвътре нечисти. Тогава религиозните хора казват «Ние отвън няма да бъдем чисти». Тогава духовните хора показват вътрешния живот на светските хора. Светските хора показват външния живот на духовните хора. Като видите светски хора добре облечени, то сте вие отвътре. Ако видите светски хора, те сами не се харесват, вие ги харесвате. Отвън вас те не ви харесват. Това те са самите те. Вие харесвате светските хора отвън. Вие сте това. Те са отвън така, но отвътре не са. Тогава радвайте се на светските хора, понеже те са копия на вашата вътрешна чистота. Радвайте се. Като видите, че вие сте отцапани, тогава съжалявате, че носите формата на един нечист живот. Вие сте немърливи отвън тогава какво трябва да направите? Ще започнете да ги коригирате. Ще започнете вие да си коригирате. Като започнете да коригирате отвън, вашата външна чистота ще коригирате тия хора отвътре. Ако вие се носите хубаво, не е натруфено, като туриш една дреха, да има линия. Направиш се една риза, да ти е приятно като я носиш. Яката да не опира на шията, да не те дразни, но да има един-два пръста място около врата. Едно време имаше такива колосани яки. После някои жени обичат да носят декултета. То е научно изследване. Духовните хора се закупчават. Те са много скрити хора. Зато и се закопчават. Унези, които отварят, казват Вижте ме! Казва Какво се е разголила? Но тя е откровена. Има нещо хубаво. Тя е оставила тази хубавата страна. Оставила гърлото отворено. Той мястото на Адамовата ябълка. После, райската долина е тази. Човек рая си показва. Раят на жената се показва. Мъжете се крият. Жените са станали по-откровени, а пък мъжете скрили рая. Това е тълкование. Раят е свързан с човешката дихателна система. Раят е непонятен вън от дихателната система. Раят това е дихателната система на космоса. На той, което диша, то е раят. Там, дето има дихание, раят е. Всеки човек, който казва Де е раят, от твоята дихателна система. От твоята дихателна система, твоите дробове, те представляват рая. Твоят рай е миниатюрен. Твоят рай се дава на уния блага, които идват чрез въздуха. Но онова пречистване, на онзи свещен огън, който постоянно пречиства и изпраща в мозъка да работи. Като дойдете в божествения свят, той е вашия мозък, ако влезете в човешкия свят, той е стомахът вътре. От стомахът, като влезете в тънките и дебелите черва, той е адът. Тъй, щото имаме божествен свят, това е рая. Човешкият свят е адът и мъчението. Всички ангели и дяволи, всички са вътре в нас. Вие сега искате да се освободите от тях, искате да се освободите от злото. Няма какво да се освобождавате. Няма да размествате нещата. Отде проистича нещастието на една мома и на един момък? Вземете един млад момък. Бог поставил момъкът на едно място. Този момък най-първо не обръща внимание. Той е занят с една свещена идея. Всичко върви и не размества цената на неговата тежест, докато най-после се привлече вниманието му. В този момък се събуди желание да опита тази мома. Какъв плод е тя? Тя не знае, че като му обърне внимание, в него ще се зароди желание в стомаха, да я изяде. В стомаха да я хапне. Тогава ще се зароди първото нещо. Той да я прегърне, да я стисне, да я хване ръката на хорото. Тя гледа да хване ръката, той гледа да извие ръката, като че къса някое парченце. После ще вземе китката, ще померише малко. Вие казвате. Невъзпитан. Не в моя ум изпъкват съвсем други работи. Изпъкват цялата история как се създаде едно събитие. Защото тази мома иска да привлече вниманието. Тази мома и този момък, той поступва така с момата, защото тя го събуди преждевременно. Знаете какво е, когато се събуди един човек, който не си е отспал. Друго е, когато се събуди и когато си е отспал. Тя трябва да го събуди на време. И той ще й благодари. Не събуждайте любовта на когото и да е преждевременно. Не внасяйте в човешкия ум светлина преждевременно. Не давайте на човека свобода преждевременно. Наспящия човек, каква свобода можеш да му дадеш? Наспящия човек, каква светлина можеш да му внесеш? При тъмнината може да спи по-добре. Щом вече се събуди, тогава да внесеш любовта? То е ядене. Първото нещо човек ще представи яденето. То е емблема на любовта. След той ще дойде светлината, слънцето ще изкрее. Божественият свят е създаден по същия закон. Слънцето се показва за уния, които са събудени. Днешния ден носи известни блага. Ако вие сте събудени, тези блага ще дойдат. Ако не сте събудени, вие се смущавате, тогава ще се зародят ред нещастие. Тук една несгода, там една несгода, ще прекарате целия ден в несгоди. Казвате, защо Господ създаде така света? Не го създаде така Господ. Вие го създадохте. Така казвам, трябва да имате един начин искате да проповядвате само? Не само да проповядвате. Ами дайте място на вашия живот. Той сам да се изяви. Дайте място на любовта. «Щом дойдете до света на любовта? Не мислете вие за любовта?» «Щом дойдете до света на светлината? Не мислете за светлината?» «Щом дойдете до света на свободата?» Не мислете за свободата. Нещата, за които мислим, ние ги нямаме. Нещата, за които не мислим, ние ги имаме. Какво ще мислим за въздуха? Аз ще бе във въздуха. Въздухът постоянно влиза и има една обмяна. Ако се заинтересувам, ако мисля какво нещо е въздухът, ако две-три минути не приема въздух да не стане една обмяна, аз ще почувствам какво нещо е въздухът. Значи една обмяна става. То е резултат на разумни същества. Въздухът произлиза от същества от един по-висок живот. И този живот трябва да подкрепи моето съществуване. Въздухът е резултат, водата е резултат, следователно и тази земя е резултат. Ти се ползваш от земята, казваш, тази земя е проста. Ти на земята можеш да посадиш всичко. Ако имаш тази земя, можеш да работиш. Ако твърда почва няма, ти нищо не можеш да посадиш. Ако ти нямаш вода, ти не можеш да проявиш мекота, не може да има в тебе мекота. Значи в тебе трябва твърдо тяло, трябва да има една твърда материя, която трябва да устоява. След това трябва да има една жидка материя, пластична. Без нея, Мекота не можеш да имаш. После ти не можеш да имаш разширение, ако нямаш и свойство, което въздухът има. Сега ние казваме и вие схващате много материално. Като дойде Христос, Той ще ни научи. Че какво ще ви научи Христос? Той като беше на земята казва... Синчеловечески няма къде глава да подслони. Синцо от вас имате къщи. Той нямаше глава къде да сложи. А вие имате къде да сложите глава. Вие имате повече отколкото той имаше. Той нямаше. Той имаше толкова с големи противоречия. Постоянно го преследваха. Вървяха такива религиозни детективи за всяка дума, като каже да намерят за какво да го хванат. Учителят поглежда часовника си. Шест часа е. Пет минути имаме още. Какво представлява българската песен? Българската песен представлява път, по който българният е минал, тъй както е създаден. Някой изчита «Той е път». При всяка една песен българите са минали. Всички не са композирали. А пък съвременната класическа музика представлява пътя, по който съвременната цивилизация е минала. Ако вие свирите кой да е от големите музиканти, творци на музиката, те показват на какви основи е поставена съвременната култура. Така слам. Музиката е път. По някой път се връщат по пътя, по който са минали вече. Сегашната музика, която се е образувала, показва пътя, по който минаваме. Музиката е движение на самия живот, местата през които животът е минал. Такава форма взема музиката. Ако музиката е приятна, мястото е красиво и хубаво. Ако музиката не е толкова хармонична, мястото не е така хубаво. Казвам сега. Вземете българите. Имат повече от 6 песни събрани. Колко песни знаете вие на български? Има 4-5 хиляди песни. Има един нюанс. Когато аз се занимавах с българската музика, намерих в някои песни толкова кал, че всякога почивах по една седмица след това да мине да се очистя. Известни тонове има, че остават в тебе нещо неудоволствие. Като дойдат тия игривите песни, една подвижност имате Имат подвижност повече отколкото трябва. Понеже мястото, през което минава българския дух, е било такова. Няма какво да се сърдим на българите. Песните представляват пътя, през който са минали. Ако искате да изучавате историята на българите, вземете песните, те ще ви разправят цялата история. Кои са били техните предци? Къде са живели? Големи земи ли са имали? Богати ли са били? Благородни ли са били? Всичко е вложено в музиката. Музиката има свои тайни. Сега искам да ви заинтересувам музиката. Не може да се изявява вашия живот, ако не пеете на себе си. Всеки един от вас трябва да пее не на другите, на себе си. На скърбен си. Седни, че пей. Гневен си. Седни, че пей на гнева си. Пей. Как ще пееш на разгневения Господар? Обезсърчен си или недоволен си, пей една песен да станеш доволен. Как ще пееш на недоволния господар? Как ще пееш на този, който се сърди? Този, който се сърди е господар, защото слабото не може да се сърди. Винаги голямото се сърди. Малкото се подли сурква. Той, като се сърди, той е Господар. Ще дойде с благоговение. Как ще пееш на Господа? Сърдиш се. Как ще му пееш? Ще пееш и на Той, което се е подлисурква? Как ще пееш на един, който се е подлисурква? Каква песен ще му изпееш? Трудно се пее. Страхливи сте. На себе си как ще пеете? Или обезвели сте се? Какво трябва да пееш? В ума ви да остане идеята. Вие искате изведнъж всички неща да ви станат ясни. Не искайте нещата да ви стават ясни. Само в онова, дето човек усеща големи мъчмутии, той за което се е трудил дълго време, само то остава. Онова, което иде лесно, лесно си заминава. Лесните работи и ще ви оставят. Онези неща, които сте придобили с голямо мъчение, те ще останат за вас ценни. Знайте, че един ден в живота ви ще останат само големите неща. Лесните работи са общо достояние за всички. Ако искате нещо ценно да остане във вашия живот, да ви радва, то са най-големите мъчмоти. За това казвам. Страданието във вас ще остави най-ценните работи. Ако сте страдали за музиката, някой иска да свири, но няма пиано. Убаво, че аз имам пиано, не съм виртуоз. Някои хора нямат пияно и са виртуози. Човек може да има работи и да не е виртуоз. Друг може да няма и да е виртуоз. Колко от вас сте изследвали дали имате тази магическа сила, че като дойде да един човек отчаян, като му кажеш една дума, да му падне тази дума като мед на сърцето. За пример, майката е как ще каже на детето? Моето любесно дете? Как ще произнесете обични приятелю? Или мили другарю? Или другарки? Как ще ги произнесете? който е недоволен, обиден е. Как ще пеете на себе си? Или от господаря, от който си недоволен, как ще му въздействаш? Хвани на господаря дясната ръка, тори лявата отгоре. Започни да му пееш. Колко си велик! Като те гледам, колко ми е приятно твоето лице. Като те виждам толкова сериозен, колко си енергичен! Кое в света може да бъдеш? Казваш Това ли трябваше да направя? Кажи Много добре го направих Господар си няма кой да те оцени Защото подбудителната причина когато някой човек говори по кой да е начин него има свещена идея но той не може да я изрази. Нашият покойният Губнеров някой път съм говорил сериозно. Казва Защо ми се кара? Какво съм направил? А аз малко сериозно съм говорил, но казвам Такъв характер имам. Ха, тъй кажи, кажи да зная. Много сериозно говориш. Кажеш на някого: Ама, вие не вярвате? Вярва този човек. Вярва. Ама, вие не пеете хубаво. Пе човекът хубаво. Пе. Той си мисли, че пее. Сега аз може да взема да ви свиря и аз може да мисля. По някой път аз сравнявам оригинала, сравнявам своята музика от друго място, гдето черпя тия музиканти. И вие трябва да черпите сега. И да придобиете всичкото изкуство, което светът има. То е достояние за вас. Защото тук са работили. Не мислете, че всичката музика, която съществува в изкуството, в философията, в поезията, в техниката, един ден това трябва да бъде достояние за всинца ви. Всичките хора работят за нещо, което след време ще бъдат наследени черти. Но също временно работете над себе си. Сега Основната мисъл. Каква мисъл основно остава? Тя е разстояние между носа и челото. Нагоре има една малка кривина на челото и под носа. Тази гънка между челото и носа, тя се е образувала преди милиони години. Носът е голям, понеже сме близо до носа. Тази начупената линия е далече. Угъването се е образувало много далече. Челото се образувало после. А тази линия под челото, тя се е образувала преди челото. Тази линия се е образувала много по-рано, отколкото носа, и той от после е дошъл. Тази част под носа е по-стар. А когато дойдете до бредата, тя по-скоро се е сформировала. В животните ще видите, че чуканчето го няма. Тук в човека се е образувала. Тия неща, които са големи, са образувани по-после. Вземете големите дебели вежди. Отпосле са се образували. По-напред са тънките вещи. Сега тънки вещи иска. Но зависи каква е линията. Кривата линия на веждите. Цяла една философия има във вещите. На щастливите хора, ако ги следвате, други са вещите, На учените хора, други са. На красивите хора, други са вещите. На поетите други са. Все различни са веждите. На духовните, на светските, на гениите, на талантливите. Талантливите имат особени вежди. На гениите веждите са особени и на светията са особени. Във всички има една особеност. Вие не можете да намерите двама гениални хора, на които веждите да са еднакви. Вие не сте изучавали. Това са антени, космите на веждите. Приемане на нещо от един възвишен свят. Чрез веждите ние приемаме. Колко антени има? От всякъде може да се възприеме. Учените казват, че спират водата. За обикновения човек те са за да спират водата. А пък за гениалният това са антени. Ключове са те, откъдето той трябва да възприема. Той, ако иска да свири, ще си барне, има особени места. Мога да ви барна някой път. Ще пеете, ще свирите. Това може да трае няколко минути. Казвам, всичкото щастие на човека седи в неговото лице. При всичкото богатство, което Бог му е дал, той е нещастен. Не знае къде да се будне. Той търси своето щастие в другите хора. Когато той го намери в себе си, после ще го намери отвън. Външният свят е едно отражение на самия Него. Ако Той себе си не разбира, Той не може да разбере и хората. Ако ви кажа сега, станете да пеете една ангелска песен, кой от вас ще изпее една ангелска песен? Ако изпеете една ангелска песен, ще му дам най-голямата любов, която аз може да имам. Колко от вас можете да изпеете една ангелска песен. Тогава ще дойде другият въпрос. Вие ще кажете. Понеже ние не можем, вие изпейте една ангелска песен. И аз не мога да пея. Трябва да имам едно ангелско разположение. Вие трябва да бъдете всички ангели, за да ви пея. Аз нямам желание и вие не можете да пеете, понеже всички не сте ангели. Пред един ангел можеш да пееш, пред който не е ангел не можеш да пееш. Тогава има ли някой от вас, който би спял една песен от две думи, да композира една песен? Не може да се чините. Кой би изпял? Господи, Боже мой! После той знае, че ще го осмеят. Той са критици. Тя е една свещена дума. Господи, Боже мой! За да я изпееш, ти трябва да влезеш в самата идея. То не е нещо физическо. Човек ще се разтопи. Ние се намираме в едно високо място, в замръзнало състояние. Като дойде слънцето, ще започни да се топи снега и леда. Водата ще тръгне. Ако не можеш да пееш, ти си в замръзнало състояние. Чувстването е признак, че си започнал да се разтопяваш. Мисълта дава направление, в което тръгва тази вода. Мисълта трябва да канализира нашите чувства. Пеенето, музиката, това са методи, по които ще се облече бъдещия ни живот. Казвам. Някой друг път ще оставим за свиренето. Сега благата, които Бог ни е дал, да ги оценим. Да оцените благата, които Бог ви е дал, които вие не сте съзнали. Бог ви е дал блага, а вие постоянно роптаете. Напуснете вашия ропот. Всички мязате на евреите, които изведе Моисей и постоянно роптаеха, защото ги изведе из Египет. Престанете да роптаете, понеже отивате в обетованата земя. Безброй блага имате и казвате някой път, защо сте се родили? Родили сте се, за да влезете в Канаанската земя. Тогава съчинете още една песен. Господи! Научи ни добре да живеем като влесен в обетованата земя. Коя е песента на обетованата земя? Тя е първата песен на любовта. Коя е първата песен на любовта? Първата песен на любовта това е светлината. Коя е първата песен на светлината? Това е Свободата. Коя е първата песен на свободата? Това е любовта. Първата песен на любовта е светлината. Светлината пък пее за свободата. Първата песен на светлината пее за любовта. Само когато влезем в истината, когато да започнем да пеем за любовта, когато започнем Истината, тогава ще разберем какво нещо е любовта. Човек, на който любовта не е показала светлината, светлина, която не е показала свободата и свобода, която не е показала любовта, такъв човек не може да познае любовта. Зато и казваме. Истината ще ви направи свободни. Истината, която ще ни покаже любовта, ще ни изпее първата песен на любовта. Тогава ние ще я почувстваме. Желая и на вас. От любовта към светлината. От светлината към свободата. И от свободата. Към любовта. Само Божията любов носи пълния живот. 26-та лекция на общия околтен клас. 16-та година, държана от учителя на 26 май 1937 година, сряда в 5 часа сутринта. София и